ונתתי את פני בהם, מהאש יצאו והאש תוך אליהם. וידעתם כי אני אדוני בשומי את פני בהם, ונתתי את הארץ שממה, יען מעלו מעל נאום אדוני אלוהים.